Я відправлю вам цього листа, зітру вашу адресу і одразу зміню свою. Коли Енджі повернеться з лікарні, вона не пам'ятатиме, що писала вам. Сподіваюся, що це було останнє психотерапевтичне обстеження. Я заберу її за кілька тижнів. Я знаю, що вона сяде у крісло на нашому балконі, я загорну її ноги пледом, і вона дивитиметься на океан. А я дивитимусь на її зворушливу тонку шийку і відчуватиму, що душа моя спокійна. Я знайшов те, чого мені бракувало в цьому шаленому світі. І останнє. Те, що написати найважче – але я маю це вимовити, а ви маєте це знати. Вона не любить мене. Прощавайте. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська. Звукорежисер Костянтин Косик. Київ. 2016 рік.